Гаразд, милою, царським жестом осінив заблудлу вівцю пастер. Отака справа, Софія Андріївна. Завтра у ректора пединституту мого доброго друга день народження. Годилося б привітати. Певна річ, годилося б. Отож, беріть гітару і подумайте, щоб такого доброго йому заспівати. «Що тут думати, Андрію Івановичу? Ваш романс, звичайно!» Стоян запитально видивився. Софія дістала синю книжечку, розгорнула на сторінці з присвятою А.С. «Я вас так безнадійно люблю! Я вас так непомітно кохаю! Ваше світло далеке ловлю!» і, в місяць його відбиваю, лиш одну недозволену ніч, лиш один недозволений вечір. Ви мене обіймали за плечі і дивились, дивились до віч. Ви дивилися в очі мені, як ніколи ніхто не дивився. Був той вечір, а може, наснився у казковому дивному сні. Ви таке мені. Розповіли, що сама я про себе не знала, І троянди весняно цвіли, А жоржини вже перецвітали. Останні рядки вірша Стоян прочитав у голос. Шумувало вино в кришталю, Ви мені цілували по віки, Я не знала, що вас вже люблю. І, що більш, не побачу до віку. А це вже неправда, Софія. Цілування по вік ви для Рими за вуха притягнули. А що до любові, то також суттєве перебільшення. Нехай перебільшення. За те, який романс вийшов. Тепер начувайтеся. «Почнуть усякі лаборантки зіни язиками молоти!» «Та нехай мелють! Мені, власне, однаково, але ваша репутація!» Стоян зареготав. «Моя репутація! Знайшли, чим турбуватися!» «То у мене така кришталево чиста репутація, що давно пора заплямувати її, бодай, віршами!» «В моєму поважному віці це просто комплімент!» По хвилі розповім дружині. Ото сміятиметься. Поступово стоян посерйозніша, і Софія ввела його у курс проблеми з темою, науковим керівником, завідувачкою. «Так, знову тим самим і по тому самому місцю», Софія запитально глянула. Та я про вашу однокурсницю Ліну Обережник. Зрештою, це не ваш клопіт, Софія. Оближте проблеми з професором Микиташ мені. Андрій Іванович так гірко зітхнув, наче йому належало хильнути дьохтю. Софія аж не добре стало, що вона змушує свого доброго чарівника до наступного змаху чарівної палички. Не так вже й легко нею махати, не паличка дубня якась іноді. Одному, наче добре, а іншому по голові. Стоян пояснив, я з вашою завідувачкою так навоювався, поки відстояв для обережних Пилипчука науковим керівником. І не питайте. Важка вона жінка важка. Хоч би вже скоріш ваш Хмелевський захищався. Ювілейні урочини свято поважне, але що настільки розмаху таких торжеств Софія собі досі і не уявляла. За годину до призначеного терміну приїхала в педінститут з наміром попатякати за жизнь з Людмилкою. Кабінет Людмили знаходився на одному поверсі з приймальнею ректора і Софії довелося мов крізь стрій пройти повз довжелезну чергу люду з розкішними букетами і пакунками в руках.